188. Calea Bodhisattvilor. Bodhisattvi se scrie B-O-D-H-I-S-A-T-V-I. Primele manifestări ale școlii Mahayana sunt atestate către sfârșitul secolului I înaintea irei noastre. E vorba de Prajna paramita Sutra, cuvinte despre desfârșirea înțelepciunii, lucrări de dimensiuni diferite destul de greu de înțeles și care introduc un nou stil în gândirea și literatura budistă. Termenii de Mahayana și Hinayana, literal, micul vehicul, desemnând budismul vechi, Theravada, sunt separat în zi. Credincioșii noii căi au numit-o calea bodhisattvilor. Noile texte se deosebesc prin marea lor toleranță, în ceea ce privește disciplina și prin budologia lor, de o structură mai mistică. Cercetătorii sunt de acord în a recunoaște influența devoției laice, Idealul nu mai este arhatul solitar în căutarea nirvanei proprii, ci Bodhisattva, un personaj laic, model de bunăvoință și compasiune care își amână nedefinit propria sa eliberare pentru a înlesni mântuirea altora. Aceste erou religios care seamănă cu Rama și Krishna nu cere credincioșilor care a rigidă a călugăriei, ci devoția personală de tip Bhakti, Se scrie b -H a k -T -I. E cazul să amintim totuși că budismul vechi nu ignora acest tip de devoție. Potrivit cu Majimanikaya, Buddha însuși ar fi declarat că oricine îi îndreaptă un sentiment de credință sau afecțiune va intra în paradis. Dar acum e de ajuns să iei hotărârea de a deveni Buda pentru binele altora, căci Mahayana a schimbat radical idealul adeptului. Nu se mai aspiră la nirvana, ci la condiția de Buda. Toate școlile budiste recunosc importanța bodhisatvilor, dar adepții Mahayana au proclamat superioritatea lui bodhisattva asupra lui Arhat. Acesta, din urmă, nu s-a eliberat complet de tirania egoului. El caută nirvana doar pentru el însuși, cum spun criticii lor, arhații au dezvoltat înțelepciunea, dar nu în destul compasiunea. În vreme ce, după cum o repetă textele din Prajna Paramita și Bodhisattva, nu vor să atingă nirvana apropiere. Din motivă, ei au străbătut lumea acut dureroasă a existenței și, totuși, doritor să câștige iluminarea supremă, ei nu tremură în fața nașterii și a morții. Ei s-au pus în mișcare pentru binele lumii, pentru fericirea lumii din milă pentru lume. Ei au luat această hotărâre, noi vrem să devenim un adăpost, un refugiu pentru lume, locaș de odihnă a lumii, alinarea finală a lumii, ostroavele lumii, luminile lumii, călăuzile lumii, instrumente de salvare a lumii. Această doctrină a mântuirii este cu atât mai curajoasă cu cât Mahayana a elaborat o nouă, încă mai radicală filozofie, aceea a vacuității universale, suniata. Într-adevăr, se spune că două lucruri sunt necesare a unui bodhisattva și practicări înțelepciunii sale. Citez, a nu părăsi niciodată ființele și a înțelege într-adevăr că toate lucrurile sunt vide. Închei citatul. Pare paradoxal ca exact în momentul triumfului compasiunii pentru toate făpturile, nu numai oamenii, ci și fantomele, animalele și plantele, lumea întreagă să fie încolită de realitate. Budismul vechi insistase pe irealitatea sufletului însuși, nairatmia. Mahayana, deși glorificând de viața lui Bodhisattva, proclamă irealitatea, inexistența în sine a lucrurilor, a darmelor, darma sunyata. Și totuși, acesta nu este un paradox. Doctrina vacuității universale, golind universul de realitate, înlesnește detașarea de lume și duce la atingerea ego-ului, primul cel al lui Buddha, Sakyamuni și al budismului vechi. Vom reîntâlni această problemă prezentând filozofia Sanyata, pentru moment să examinăm creațiile religioase specific mahaianice, că ceea ce caracterizează Marele vehicul este, pe de o parte, avântul nelimitat al devoției laice și al mitologiilor soteriologice pe care ea le implică, și pe de alta prodigioasa metafizică vizionară și totodată de o extremă rigoare a maestrilor săi. Aceste două tendințe nu sunt nici de cum în conflict, din potrivă, ele se completează și se influențează una pe cealaltă. Nota 8 cum e uneori cazul în hinayana când biku par stânjeniți de unele extravaganțe ale devoțiunii populare închei nota Există numeroși bodhisattva căci din totdeauna au existat salvatori care devenind buddha au făcut legământul de a dobândi iluminarea în folosul tuturor ființelor. Cei mai importanți sunt mai treia Avalokiteshvara și Manjușri mai treia de la Maitri, care înseamnă bunătate, este viitorul Buddha, succesorul lui Sakyamuni. Avalokiteshvara este cel mai cunoscut. Avalokiteshvara se scrie A-V-A-L-O-K-I-T-E-S cu accent ascuțit V-A-R-A. Nota 9. Nu există consens în ceea ce privește interpretarea numelui Domnului Ishvara, care privește din înalt sau cel care privește prin de milă jos, pare cea mai adecvată, închei nota. El este, de singur, o creație mai recentă, specifică de și nu doar celei budiste din primele secole ale erei noastre. Avalokiteshvara se prezintă ca o sinteză a trei mari zei ai hinduismului. El este stăpânul Universului. Soarele și luna s-au născut din ochii lui, din picioarele lui pământul, din gura sa s-a zămislit vântul. El ține lumea în mâini. Fiecare por al pielii cuprinde un sistem al lumii, formule pe care le găsim cu privire la Vișnu și Șiva. Avalochiteș vara o crotește împotriva oricărei primești și îndeplinește orice rugăciune, chiar aceea ca o femeie starpă să zămislească. Mă norocul cel grațios. Solidar cu Buddha Akshobhya, personifică înțelepciunea și proteguiește erudiția. Manjushri se scrie M-A-N-J-U-S cu accent ascultit R-I. El se va bucura de o poziție importantă în budismul chinez. Bodhisattva Avalokiteshvara este legat mistic de Buddha Amitabha, dar acesta din urmă nu a devenit popular în India decât foarte târziu. Până atunci prestigiul său depindea de raporturile cu Avalokiteshvara. Din potrivă, după secolul al VIII, Amitaba va avea o soartă extraordinară în Tibet, în China și în Japonia. E rațional să-l prezentăm de pe acum în contextul devoției Mahayaniste, pentru că mitologia și cultul său marchează o surprinzătoare inovație. Pe când era un simplu călugăr, Amitaba a făcut legământ să devină Buddha și să dobândească un pământ miraculos, ai locuitori, grație meritelor lor, se vor bucura de o fericire fără egal până la intrarea lor în Nirvana. Acest pământ, Sucavati, fericitul, e așezat la o amețitoare departare în vest. El se scaldă în lumină și seamănă cu un paradis, grație nestematelor florilor și păsărilor sale. Sucavati se scrie Su u h a v a i Locuitorii sunt, în fapt, nemuritori. Ei au o parte în plus de învățătura directă a lui Amitaba. Atar paradisuri mai erau cunoscute în India. Trăsătura distinctivă a lui Sukavati constă în extrema ușurință cu care și pătrund în el. Într-adevăr, e de ajuns să fie auzit cineva în numele lui Amitaba și să se fi gândit la el în clipa morții, Dumnezeu va coborâ și îl va conduce în paradisul din Sukavati. Este triumful absolut al devoțiunii. Totuși, justificarea doctrinară poate fi găsită în cel mai antic budism. În versiunea chineză a lucrării Milinda Pana, se spune că oamenii care în viața lor au făcut rău până la vârsta de 100 de ani, dacă se gândesc la Buddha în clipa morții, vor renaște în cel mai de sus cer. Nota 10. Versiunea Palii este remaniată sub influența monahismului singales și prezintă interpolări. Închei nota. Desigur, paradisul sucavatei nu este nirvana, dar cei care ajung în el grație unui singur gând sau unui singur cuvânt sunt destinați să dobândească în viitor, fără niciun efort, eliberarea finală. Dacă ne amintim a extrema rigoare a căii, așa cum o propovăduia Buda și vechiul budism, ne dăm seama de îndrăznala acestei noi teologii dar evident este vorba de o teologie mistică și devoțională care nu șăbuie să aplice în practica de toate zilele descoperirile metafizice ale marilor maestri ai Mahayane. Deoarece există o infinitate de Buda există o infinitate de pământuri ale lui Buda sau câmpii ale lui Buda. Buda Kshetra, Sukhavati, nu este decât unul dintre aceste nenumărate pământuri ale lui Buda. Ele sunt universul transcendentale create prin meritele sau gândurile mântuitorilor. Avata Msaka le descrie ca fiind la fel de nenumărate ca și atomii de praf, ieșind dintr-o gândire nutrită în spiritul lui Bodhisattva de compasiune. Avata se scrie a -V -A t a M SA a Toate aceste pământuri ale lui Buddha se nasc din imaginație și posedă infinite forme. Caracterul imaginar al acestor universuri este subliniat continuu de texte. Câmpurile lui Buddha sunt construcții mentale evitate în gândirea oamenilor în vederea convertirilor. Și de data aceasta geniul indian n-a ezitat să valorizeze imaginația creatoare folosind-o ca mijloc de mântuire.